Була тьма, а оце світ, оце земля обітована, а заповіді твої, а я, куди я, звідки, Господи, я заблукав на мить, а вже життя прожито.